يسألو لك عن الأهل ده ما قبل سر رغبت و مناسبت واضح ته ما قبل کی دروجی زکر شو دروجی سر دس پومیا مناسبت شتانو دی بارا کی دس پومیا بارا کی جکم تقوس شو نور پسید دا آغا آیات زکردی سی صحابو تقوس کر ادروجی تعلقم نسپو محسروی اسپو محبانی نسلی کی جس پو محبانی دلشی ہو چکل اسپو محبانی دلشی نبی اروجی اپراہ ہو دیش اختر کولیش نمونا سبت واضح اہل جمد حلال با حلال اغاہ اسپو محبانی دلشی کی گنو پیامب اللہ تفوز اکلیشو تفوز چاکرون خازین لے کے لئے معاذ ابن جبل سے سا ساروائے و صحابی رئے آغاو دادوار انصاری صحابیانی پیمبر اللہ اسلام تکار مالی ما پالو الحلالیت بیو دقیق و سمی ازید دس پو میں دا سو جرچ نرہ من تکارچی و بیارورو زیادی کی تردیجی درانان ادا کشی سم ملائی زالین کو صحبیہ ہمیشہ جروع ہو رانان کامی کی تردیجی نرائباری کے پاتی شی ادا سی شی لوگا پیدا شی ادا پیو حالت بانینی اللہ جل جلال ادا ایت نازل خب یادا سبر ایت چاہتے چکم سوال دیکھر ہو جو آغا سوال جواب ہر زکا دا دا پارا چه کمواجدہ بیان نشو چه داخو زکا داخو دا دا خو. دا دا دا نور را نا غرزی گی او دا دا دا پر تاوی گی نو دا دا دا کم حصه چه نور تا سورا محمهی پا نو آغا عمرمت روحانق کاری روغانا پا دا دا دا دا نور کمی گی من نرا کی گی آغا بیان نشو او دا دا دی چه کم حکمتونہ و قیدید دا دا دا دا نو لمہ اشاره کوي خبره ده الله تعالی هی خبره ته اشاره شو چې سوالو کې سوال جواب لازمی نه چیتوارکي <تصفح> داغه سوال سره مناسب هغه چې کوم خبره پکاره دا ټول پکاره دي نو الله دې جواب ورکړي دې وجه سره بلکې وې فرمایل نا ذوې دتا یمواقیۃ للنسل الحج مواقیت د جمع دا نو اللہ پرمایل دا چکم دی اگر اوقات دی دا معاملات دا خلکو دا پارا دا خلکو دا پارا یعنی معاملات دا دا دا آغی دا پارا دا پیجندلو آلات دی قدیس دا خلق قل دا کرزی تیمی و تمالومی چیلا ورکی د روځو ته مالمي روځي مې شرانه لړا دکرانګي د روځي د یو طارې ته مصرف معلومه سپومه کار شي ما د عزت متوسره لګي دکرانګي بلا خبري کلمہ ملات نیټي او غیره هغه پدې ځرح خلک معلومه لکه دور کاله دور سپومه راو نمسلا دولس پیریو خطا دولس میں اشتشوی بیدور کلونشو دا آلی دا اوپا تو تو معاملات دا خلقو دا پارا والحج او دا, دا حج دا پی جندو یو آلی دا یو ذریع دا. دا حج پتل اگی گنات شد حج و اخراغ شاواز زی دا او دز الحجی لس رزی <تصفيق> دا دا حج میاش دیگی تدیکی تطلیشی احران طالدیشی دا حج در پارا شاوان زیقات او دا ترنگی دز الحجی لس رزی والحج دا معاملہ کو ناجدہ حج زکر کرو مواقیتو لنناس زان حج زان لکو حج پاغی عام راکیش هغه رمز ذکر کې ده چې چنګ دې عربي کې غصمه هغه ته نداء باندې اشاره وشوه چې دې غصم کې داول سم سياره را باندې چې کومه محترم میاشتي مثلا دای کی بده چنګونه نه کوی هغه کدا هم میاشتي راځي ولسمه دولسمه ذکر از الحج و محرم ادا کرنګے رجب دا سلو مست محترم طيب کی ذکر از الحج هم چې جنگ پیدا شه ري ویدا شي کار ووګا میاش به بدل کو دا د ذکرې میاش دا به سفره دی نه لاره کو جنگ کو جنگ حلال او سفر زہ کال چې کمره سفر میاشتې زته په څه بوله البته ذکر ذکر بوله نو ذکر او د دې کېدلای په څیر پدلوه او دغه بحث حلال شه محترمه مېش نورسته ده و دا کار به کنه له پرمهالوه الحج انا په جهان د حج کار کې کوم مکرر مېش دي الله د طرفه مو پردي پرې سپوم سره خلق معلومي کی دا ځای دې یو مېش ته بدلځه نه عبد الله ولسمه سي پاکه تفصیل ته ماش قل هي مواقيت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِعَنْتَعْتُ الْوِيُوتَ مِنْ دُّهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتْتَقَحَ داندہ دا حجم تعلقی امم سلح جو کہ محق دہ حجم سلح پہ کرا لکھ ندیدہ کے دہ حجم تعلقی ام رسم ام پر عرب اکی اللہ تعالیٰ اغیر تردید کی ترداد کے صحیح بخاری مرا ورائے, مسلم مرا ورائے. چ انصار صحابه دي به حج کو دېغه چې کل احرام اوته او احرام کې وداخل شي پریم احرام به واچو د حج نیت غواو کو نو بیا احرام په حالت کې چې کوته د دروازې نه باندې تاسو ضرورت به پېښ شي او پس بدلل انو به بی به شکو دشا ترپا وطلو او دشا تر دیوان با کچو پاگه کی بیر سوریو کو پاگه بران مغتل یا دشا تر دیوان ترپا دکوٹی در درپا پا دروازہ بانے با بیان را دا کار بیکو دا پا جاہیلیت کیو نو دروازی تا بند را تاکے خیمہ با اون پا دروازہ او که دا کرنگی کور آوے تب هم پر خیرمان نرات لاؤ پر که باغ باغ جاہیلیت کی بیادی را سختی واغ باغ که بم پر دروازہ نرات لاؤ بلکل چه احرام باغ تلاؤ دروازہ با پزان بن نکل بابی او صواب نی و ختم کها چکل اسلام راگ نو تک کرنگی دانسار و صحابونی او قسود دروازی نداخل شو وطا غبان خلقو غیبو لگو حضر لکلی فکان نهو عیر بذالی فنزلت طا غبان خلقو غیبو لگو نگا ایت اللہ نازلکو وقت البیوت من ابو آلی نیکی دا نرع بیوت من ظهور چطا سکورونو ترازین درشاد ترہ دیوال کی سوری کوایی اپ کوٹر آخی جے درشاد ترہ پراتلل کوایی او دروازینہ نرازین ولكن البر من التقى لكن نیکی دارے ج سڑے نہ بنا نظام سے نفاد لگے ہے نہیں البر بیان ذات الگو يوم مباح شی چہ شریعت نہ دے لگا دروازہ بند کر طلاد نیک نی نہ نده نیکی گرزولی وحا نشان امراتلن جائز دی دیوال <سؤال> کن سرکول جائز دی نمخن امراتل المواحد خودی دا یوشی گنات لاو بلی عبدال مباح شیزو نو خودی دا یوی نیکیو کرزولا بلی گناو گرزولا ناللہو پرمنچ دا شان راتلس نیکی نرہ او دمائن راتل مباح تی راتل پکار او اصل نیکی بیادا اچه انسان دروازی نظان نبل کے سارے دا اللہ بنا پرمانو نظانو په حالت د احرام کې وقت الویته من ابوابها تاسو راځه په حالت احرام کې من ابوابها د دروازو د کورونو کور ته راځه الله حکم کو دار سمات کې وقت الویته من ابوابها اصل نیکام الله په دی جملکه او چي اصل نیکي دار د ګونا نه ځنه مشي اده خدر الخلا چې مباحثه د شریعت کې د ځان د طرف نیکي ګرځول دا بیداد پیدارا سنیداماتو انکو کارگی مدین او قیده او قانون مملاوشو دنیای هره عشه چه اغا نفس مباختے ہوکا چردتو تو دو دین شکل ورگی نو دا بیاد بینات دی ها بیاد دین بیداد تلوڑی دا قیده شو مباخت شه اغا سواب گانن نیکی گانن دیتویرکی گی بیداد دنیا دا قیده معلوم شو پدی بانی پزرگون و عامل اغا بیادت ورح شباب اعدادين نه نه ګرځي په پهللې مرتبه کېbaseade wattaqullaha la'allakum tuflihun da Allah nawyarege chamyaab shi waqatiloo fi sabi lillah allaneena yuqatiloonakum aw jangi ke ta'assuf khalla ralla Allah ki fi sabi lillah fi پتلب دا اللہ تلاکی پتلب در ازاد اللہ کی دا اللہ دا دین لپا فی سبیل اللہ وصوب پی سبیل اللہ کی وجہیں گے نا تا مجاہد او دا دے کار تا جہاد ہوئی او دا دا دے کار تا جہاد او دا جی با خبر ہے چکم دیدین دا پا او دا مردار شو شہید جہاتا پدې باندې یو ظالم بادشاہ ته چې ټیمور لنګ ووته ویل کې ټیمور لنګ ټیمور لنګ ظالم بادشاہ جوړهږي ابي انو زله پیداو چې کما لکه پتا کړل ول ولما دا جمع کله دا غځه دا پوسکو چې موږ مسلمانانه ټیمور لنګ مسلمانانه دونکو له جماعت پوهېږم دې وزه پوسکو مچ تاسو سره نو زمادہ کو جن شیطان نکستاز دا شیطان نو کوي وو دې چېستا شیطان نه غټول قتل کړو په دغه وجه چې ستاد murdered شو او د مسلمانان مسلمانانو ته کټله دا شیطان شنو ټوله علما به قتل کو په دې باندې باندې د علما قتل کو چې کله حلب ته ته حلب شام کې ولا کده حلبي د حلب ته منسب کیږي حلب چې کله قتل کو ټوله او طالبان دا راځي راځم کو ته داغه در باری مولاو عبدالجبار حنفی المسلکو اگر پاس دو دقل باچه در طرح با بیانو که چیزه مون باچه تا سنه و سوال که علماء سوال جواب اغطایی چانه دوار کلی مکر تاسو ورکو و تاسو بابچ نا عبدالجبار پاس دو بیان تیمورلنگ در که بیانو که جزه تا سنه جنگوشو تاسو علا کمو فتحکا علا کم د داتا پوز کمچه زمان پو جیان نغشی دانده کتازونه کم اوپاد شده شیده پوز لما حق خیران شو فائی که اللهم ابن شحنه یو علم پرشوه دا پاسه آغا ایزو اللہ جواب آتو آغا آغا تیمکیو حدیث دی پیغمبر لسلاة و سلاة متفق حدیث دی بخاری مسلم دعاو گاو لگی دا ابو موسیٰ اشخاری سے بریوایت دی آغا پیغمبر خبر آیا دیتو آتو چې پیغمبر د خدای له او سره جنگي کې د بهادرانو په اړخه حلقه ته به بل <سؤال> سره له هغه جنگي کې د خپل ګام کبلي لپاره او د بهادرانو لپاره بل سره د جنگي کې د غنیمت ته په بل سره د جنگي کې دریانه په اړه ناموریدو لپاره چې زمانه نوم وشي پیرنبر سلام دې تاسو څخه دې کې کمی و شي کمی دې په سبيل الله الله رضا الله کې کمی و دې مجاهد کمی و دې کم سړي جهاد دې او پیغمبر ورته جواب ورکړ ها پیغمبر ورته پردہ من كاتل تكون کلمۃ الله هی العلیہ فهو الله پر او جنګ دې چې الله کلمه او الله دین او چې شنه شهید دې نو بادشاہ تیمور لنګ کای وټه چې رستا پوڅک کم کزانه دې ډېر پر ادھکا مجاہد دے ادھکا شہید دے اگر زمان دا سکتی رپا جنگی دلی چیدہ اللہ دین اوچد چی ادھا اللہ کلمہ اوچد شنو سے شہید دی حیران اپنا دشا آو وطویس بہتر جواب دیرا جواب ماں بہت چانے راکے وطویس بسوک چیدہ دین دا پا جنگی دل چیدہ اللہ کلمہ اوچد شنو دکا مجاہد دے ادھر دی کارت سے لکی جیہاد میں وداو سم قانون ده اوب سوګ دي لپاره جنگي ګور و ده یو سوګ دي لپاره جنگي چې دا الله کله موجود شي دا الله دین و چې شنو تک صحیح مجاهد دی ارضا کا jihad ده او که سوګ نو پیسو لپاره ته چانه مجبورې داږي وجه دایا د الله مورا لپاره یا د غنیمت لپاره یا د ملک همايت لپاره دا الله دین مقصود نه و قاتلون فی سبیل اللہ اللذین یقاتلون بیا ناخت مپروابتداد اسلام کیا آゲچه سر جنگی گئے چھتاس سر جنگی و قاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلون آجہ سر جنگی گئے چھتاس سر جنگی و باغم بے حکم Brett جهاد بارا کی پا اسلام کی ابتداد کے پیامر اللہ السلام منع کولا بیادا گیا نارسکو دمر قدر حکم مشیصة تاس سر جنگی گئے نئی افتراکه به ديږم نه معنا چې اسلام مضبوط شو ثنا سو نو د حقو په بیان کېل شو دي او د جکره پیغمبر علی شپک کله بعد پښګمه هجره باندې پیغمبر علی اسلام صحابه او اصالحان سره خو پیغمبر علی اسلام ته د امر پنځت باندې روانه رزقات مې شو غالبا پیغمبر علی اسلام چې کله ورسیدو حدیبی مقام ته ورسیدو نو مشرکانو پیغمبر علی اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالغ تفصیل واقعہ رسول ہادی بیش پکشتمی سفارے کے انشاءاللہ دا شروع تو کے عالم راضی بیا صلح و صوا اور دا کله سلطی سکل بتا سو قش اور آئندہ بیا پزیکات کے سرازه نو بیا بتا سو عمرہ ہوتے پیغمبر علیہ السلام آئندہ ک اللہ عمرہ القضا پنجر خانه چھ پیغمبر علیہ السلام روان شو چې دا قريش وو پاداریونه کې دی دی وو پاداریونه کې او مياشم محترمه مياشم ذکر مياشم او لسمه او دې سره تایاره چې دی وو پاداریونه کې دی بجن کوي او مياشم و او حرامو کم ځای ته ته حرامو دغه احترام بل طرف کمياشم محترمه صحابه رضي الله چې قريش هغه چې کوم وعده کړی تر کال تالي و دی وو پاداریونه الله دا حکم دے. دی احترام دې چې دې احترام کوي تاسو مخترم اسلام دې احترام کوي تاسو څنګه وایي او कधी جنگېدل نبي وقتلو په سبب یا هغه جنگ کوي هغه کسانو سره به جنگې نه ولاته او دې نه سیوا ته تجاوز نه وکړه تجاوز مکهره معشومان شو چې کمزله عبادت کوي یو شهيد کړي شو یا لهونی شو یا زنانه شي وداس حلق مقت له بس بیا کم جنگ يدل اغه احترام ده حرام او محترم میشتهونکه تاسو را جنگ يدل بیا تاک جنگجو کسان سره وجنګي هي ده نه تجاوز ما ک الا الله لا يحب المعتدين الله سوک تجاوز کوي نو د الله څخه او چی تر انت سمجئږي وېدا آگے ځا چې رس احتشو لا احتشو واده شو چې جنگل نک خو ده تا کوئی دی عهد ماته نو بس بار حل بیاخد دي ثلاثه خبره ختمه لا نبی تاسو مونږ یانګی بیا اصول دي کې تجاوز مې په وغیرہ د موزه ولا تعذو ان الله لا يحب المعذين کله چې حد نه پار کې الله لمخ خیر وقت من حيث واخرجوههم قرصه نو وقت که اللہو پرمائن چه بارحال والا تا تدوتا سو ابتدا مک ہوئی ابتدا کی جنگ مک ہوئی حرام کے جنگ مک ہوئی اشعر الحرم کی جنگ مک ہوئی زکا اللہ دا سی خلق نقوحائی حدیقی نوری آسرک ہوئی او اس ساللہ فرمائی گو وقتلوهم حیث سقیبتو محمدی قتل کے کم زیکم چون منتل کم زیکم چون منتل دگر اور لسم ازی بارک براشی چه اللہ کلا فرمائی چ اوقتلوا المشرکین کاف کتان مشرکان ټول پټول کتل ول علماء فرمای دا امر حکم چې کم تاسور جنگي کیسره پیسېر ځانګي دا ختم شوی د اوس مشرکان ټول پټول الله حکم ځکه کړي حکم ځکه مشرکته لو پدک آیات په بعد نارمل څو شوهره اوس حکم دا کړ چې اوقتلوا المشرکین کاف کتان ټول پټول قتل کړي حکم ځکه چې وینې ته کړی او ځکه حکم ځکه کافران کتل په لږه د تک حکم معاوی بن سوغد اباځه مې حکم موسم برقرار ده د حکم اوسم برقرار ده خدای د حرام سره ده حرام سره haste په محترم سره په محترم اوسم د تک حکم نه چې حرام کې کتاب الله نه او خدی بارکی تبسیر اللہ راضی و دو مسجد بارکی دو مسجد الحرام بارکیم دکا مسئل راضی و دکا حکم اسم برکرار دی پا مسجد حرام کی پا حرام کی اغیس رب اقتدابی کتان لگا و دی اقتدابی کتان لگا کوا او دا حکم جرے نبی دا حکم دا آم و کافران دا تارا وقتلوهم حیث فقیبتوهم دی کم زکی چیوی التے قتل کم زکی چی واخرجوهم من حيث اخرجوكم دیو پاسه څنګه چتا سو باسلی دک انیو پاسه څنګه چتا سو باسلی یا د هڅو معنا دا چې واخرجوهم دیو پاسه من هڅه د امام مکیه اخرجوكم چتا سو باسلی هڅو مطلبه په مکه اخرجوكم چتا سو باسلی چې کله تاسو باسلی مدې کم هجرت کړي دک من القتل او فتنہ جہ دام دا قتل لړل د دین امرات شیخ اتل اهو د دې د شیخ په الله تعالی باندې دا د با قتل لوي شي چې په حرام کې او په حالت د حرام کې شرک صلید امت نا اوباسی او قتل صلید مسلمانی دا مسلمان نا اوباسی او نا دیو جن اول فتنة تو اللہو فرمائلہ قدی تاس در سر جنگی کنو تاس در سر جنگی که دیک ختم که زکا دی در پتنا و شرک چده دا دیر لویده من القتل دا, دا دیر لویش وَلَا تُقَّاتِلُوهَمْنِنْدِلْمَسْدِلْحَامَ مردی کچھ مومے قتلے کوئیو خبرت اللہ خاص کرا شده مسجد حرام خو. ولا تقاتلوهم دیسرم مجنگی گئے اندل مسجد الحرام وخوا ده مسجد حرام کے حتی یو قاتلو کن پی نور حکم اللہ عام نور حکم اللہ عام خوادہ مسجد حرام کے دیسرم مجنگی گئے تردی بولے شدید ارسر ہو جائیں گے دا علماء امدق کا مسلک دا حکم اسم مضبوط حکم دے تو مسجد کے بچے اثر نہ او کا کرام دا داخل شوب مسجد حرام تا بیت اللہ تا ناغیس رگیا جائیں گے دے اور ترقیامت افوردہ کا احترام باقی دے ترقیامت افوردہ احترام باقی زکر پیامبر اللہ السلام فرمائلو انہا لا تعلو لیاحد قبلی دا مکه چه دا دا نه د حلاله حل نه نه حلاله کړی لا احد قبل لي او تم د پرولان زمانه او نه به د حلاله کړی شي زمانه د روزه خلق له پارا بلکه وانما تحلت او دا حلاله کړی شي د لیسه من نهار زمانه کار د رز پاسات ساعت سو ما د حرام الیوم الی قیامت هم اسلام پر ملت تر قیامت هه دا مکه دا دا مکات په تر قیامت په حرام نه پټه ولې ګراتول حرام کې دغه حدیث نه معلومي صحیح حدیث د پیغمبر علي السلام دی چې په مکات کې په حرام کې جنگ دا حرام دی تر قیامت پور ها او کار تران کې پلانټا سره کېтал کوټوبیا کول شي ایا سره دې او په حرام ته داخل شنهل ته مجبور وکړي روزی په تنگ کې چې حرام نه روزي نو بار کې قتل کې په حرام کې بوتذن نه سنای نو حرام اغه احترام قصم باقی ده ما حرام اغه احترام قصم باقی نه التکتل کیتا نه پاتې شو بازی خلک را حدیث پیش کې پیغمبر علی سلام ابن ختن اغه د کعبه پردې نی سلی ابن ختل او پیغمبر علی قتل کو نو پټاولګه ده چې د نمازې حرام احترام باقی او همکه حدیث کثیر شو پیغمبر علی سلام پر مکه زماره پاره او سات پر حللت شو نو ابن ختن چې قتل کړو چې کله مکفتا شو تانو پیامبرلی صلی اللہ علیہ وسلم جے کل دے کتلاو و داگت انکی پیامبرلی علیہ وسلم دا پر حلالا دا دین اوزتو پا حرام کی او پا مزدی حرام کی تا قیامت پا کتال لکے تاثر سوک جنگی گی بیا جنگی دیش دی جانا سوک قاتل و تلڑو نا با مجبورکی چی روزی پا حرام کی بدن نجنگ نکے آگا احترام اس امبا کیلئ پاتشو نمیاشتو مخترم خبر تولوشلیکره ها كذلك جزاء الكافرين فهم قاتلوكم فقتلوهم كذلك سر جنگي کي پقتلوه دي قتل کوي والفتنه دعب من القتل شي ديروي دقتل نه ولا قاتلهم من المزل الحرام دي سر مزل حرام کي خطر قاتلو پي دي کدي جنگي دل نبي ځنګي کي فهم قاتلو کوم کدي جنگي دل او کدی منشو د کتاب الله ان الله غفور رحيم الله تعالی بهونکو حتى لا تكون فتنه و يكون الدين لله او دیس راو جنگي تر دي چې فتنه باقي پات کیږي فتنه ورځ شي بدايت څخه کاران سر دوم جرجنګي دل چې جزيره العرب کې شي دا اسلامي سٹیټ دی جزيره العرب کې دوم رجنګي دل چې بالکل دا نه کاکر با خوبکار نای مکمل علتا که مسلمانان و المسلمانان لبا کافران و با نزیخ رسول و سعودیاء کے ادھا کرنگی پتوبائی کے دکتر علاقوں کے با کافران و با نزیخ رسول اندرس نای دادا مسلمانان اسلامی سٹیٹ تے دیکھ با دی بلکل مکمل ختمولش یا با مسلمانی یا با, با دی دا با زینا مکمل ختمولش نزی صرف جر اسلام قبول کی. ایا د تا غزې متا شي نژدي مطلب دا ده حتی لا تكون فتنه تر دیږي بلکل جزيره العرب او بلکل شرک ختم شي او په عام دنیا کې دومره جنگېدل پکار دي چې مسلمانانو باندې ظلم ونی شي او مسلمانانو تصررو کاوت پدني شي په عامه دنیا کې روکاوټ پدني شي او په جزيره عرب کے مکمل شرک ختم شي زکه دا غوې اسلامي مرکز دې اسلامي سٹیټ دې تر دې پورې جنگېدل پکار نو دا عام کافرانو دا عام بوت پرسته مسله پدې ځه اهل کتاب چني نو دا دا غریبار کې نه وي اهل کتاب مبارکینه دي کتاب چې نه سره کتاب نه نه عمل نه نه لوندا کمزور راي ته کتاب ورکو شه د فقې څو چې کی هغه اسلام قبول شي او اسلام ترپ ترازي او چې کم اغه فرستنه هغه خپل پرسته کې کې لګي هغه کی دا دې وایي نه خازن لیکلي دي چې دا د کم ببوتا رای باندې کونګري دا دا رای او پدې شو علي کتابو دي چې فرق دا دې هغه کتابو سره هکماز شته هغه سره کتاب شته هغه چې سوجو کې او پخپل کتاب دا محررب کتاب کې سوجو کې نو سیدین قبل له سیدین تر قرات ليش الله تعالی پر موږ تر چې شرک پاتنی شي دنیا کې رکاوټ په جزيره العرب کې شرک پاتنی شي ويکون الدين لله دین د الله د پاره شي فاینن کهو کشر دي منش فلا الا على الوالمين نشتل لار دج مگر تزلیمانو نو کدي منش نو بیا سر جنگ نشتا نو د کما قبل مساله د ابتدای حکم اوس څنګه بالکل ختمول پکاردین اغا دا حکم منسوخ شویل دا ایت کړه جنگ نه منشلو جنگ ور نشتا نه جنگ نه منشلو الله بیا فرمایلی دي ک دي ختم کچیز د العرب ودا ټوکړه د آیات بازولموی دمنسو ا الشهر الحرام وبالشهر الحرام لو بار هل دا آیات مسله 340 مې شتهستو مې محترمي یو له سمادو له سمادو ذکر د حجاع محرم د درې وړي ورځه شو درسته ایو رججب شو دا خبره بیا چې تا چې د دې سلورو مېشتو احترام او سمستا کړه ختمه ده جمهور علما به باندې چې دا کې دا د احترام هغه منصف شول البته او باز علماي به تر کو سمداري چې بده مېشت کې جنگ نه لپکار د دې احترام پکاره په دې و سمجنګ نه لپکار ابتداء بیل کېتال نه لپکار او کفران جنگیدل او د دې غالي ور سره بیا تم جنگیدل په بخپله باندې ابتداء بیل کېتال نه لپکار الشهر البلح... الحرام وبي الحرام میشت محترمین دا په مقابله د میشت محترموکړي مطلب دا دوبارا... عمری دی تاسو دوباره تاسو عمرې لزې نو احترام, احترام نه دی احترام هاتی نو استرام په مقابله احترام کېږي چې دی احترام نه کوي نو تاسو د پرم جائز دي چې دی تاسو رجنګيږي نو تاسو ورڅ رجنګې الشهر الحرام مياشته محترمه جل كده بيعمل الاسلام داخل شيوم مكه بالشهر الحرام دا مقابلات مياشته كده يعني دي مياش كده تصوم من الشهور الحرام مياشته دا مقابلات داخل مياشته محترمه كده شيكم كده تصوم من اقريش وعطش والحرمات كده ساس لو الحرماتنا میان شوازه کر شو او حرمتونه برابر دا. مطلب دا دې کدی د بیت الله احترام په اندازمه احتراموکایمځنګي دي د احرام احترام په اندازمه احتراموکایمځنګي کدی د حرم احترام په اندازمه وکای کدی احترام مات په اندازو ورسره ځنګيږي ول حرمات که اساس حرمتونه جدي د بیت الله احترام د حرم احترام د برابر دسته سوده په حق کې کدی ځنګيږي نبي تاسو ورسره اوځنګيږي فمریعت در عریب بن فاعت دی علیہ کدی پتہ سمندے زیادے کو تجاوز ہو تا سروجنگے اللفاعت دی علیہ بمثل ما تا تا سم کدی باندھی دی سروجنگے او چتا سمندے کم زیادے او کڑے داغے جزا ورتاں کے دای سزا ورتاں کہ وتق اللہ علم ان اللہ علم او پھویشن چے چھوٹ دوا دی نظام بچکی اللہ دا ریس تا سوال وعدہ ماتا ها. تا واده واده ما دو تا تیر کال وعدہ کرے رسول احد دی بیا جن کوي تاسو دې سرچونکو لشي او ورپسې دغه اخیری آیه ک وان کی کو پی سبیل الله و لا تنکو بی اډيكم ال تاحلوکا زبردست سبب و اضافه نبي اجازه یتي یسالو ان کا تفوس ک استانان الله الا بارد میا اشتکی قل و پیغمبران هيا د میا اشتجی مواقیت لناس دا علی د اوقات د معاملات د خلقو ڈیسر حلق پر معاملات پی جنی نیٹی پی جنی او دپار دحجو او دکنگی دروجی و زکاة و غیر طول دپار والیسر بیر رو ندی کی بیانتا تن بیوتا دا چرا شیطا سکورونتا من ظهوری حال شاگانو دینا ولیکن لبر لیکن خواندنے کیچدے من آغز فوق دے اتاکا چزال دبنانو ساتو وَاَتُ الْبِيُوتَاتَ سُرَعْزِ قُرُلُتَا مِنَا بَابِحَاتِ دَرْوَازُوْتَ دِينَا وَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَلَّانَوْا يَرَيْجَ لَعَلَّكُمْ بَتَا كِسَرَ تَعْزُو تُفْلِحُونَا كَامِيَا بَشَئِ وَقَاتِلُوا جَنْجِگِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا رَدَى اللَّهَ تَعَلَىٰ ان الله <سؤال> ي الله ت يح مح دقي مع ت تريددون کو سر وختلو هودي رکتل کےحيیصو ک سب کو مهم چې تاسو منله في جو هودي باسي من حسودا ذ تجو ک چې تاذافت شرچ ش دار سخت و خ د خ ولا تخلو انته سدي سرم جنگے ابتداراً. فند المز حرام ف م د حان کے ح کردي پور ی کالو کم جديد جگی تا سررا پ پر حم کے م د حرا ک ف کالو کم کهجرري تا سر جنگ پلو هم قتل کدي لرا ق کم د کرني جزون کا پرين دا بر نه کاراله فته او کجلدي من ش ک تاال یعنی ایمان ا رالو فن الله ق الله تلااپور وم به هم ک وقاتلوه جنگی ادی سراحت تر دې پره لا تكون فتنه چپات نشی شرک وجزیره او عامه مقاومت کافرانو در په عمومی دنیا کې لیکن سبب پرمکه رکاوټه مسلمانانو دې کټي نور ملک دې رکاوټه نه ای عام دنیا کې دومره jihad پکار دې چې کافر مغلوبی حد تعالی تقول تر دې پره چپات نشی او شرک جزیره العرب لِلَّهِ خَاصَّ دَأَلَ الله دپارا وَيَكُونُ الدِّينُ شِيغَلَبًا لِلَّهِ دپارَ دَالله تَعَالَى دَالدِين غَلَبَنَ الله دَالدِين غَلَبَشِي فَإِنْ إِنْ تَعَاوَدَ بِإِيمَانِ شُودَكَ تَعْلَ سْتَا شَنَا يَنِي إِيمَانِ إرَادَ نَفَلَ وَدْعَانَ هَذِهِ رَسَ سَادَ ذُلْم إِلَّا عَلَى وَالِمِينَ فَظَالِمَانَ وَبَانِ لَيْهِ وَشِرَ مَا نَشَدَ آيَات مُحْكَمَة فَإِنْ إِنْ تَهَاوَ طلاهُ و جنا بسن شد سجادو جرم الله على الظالمين مگر